Місяць світив яскраво, і Джош майже відразу побачив чорний хід. Розташування його визначив ще в день, спостерігаючи заслугами. Нечутно сковзнувши в тінь будинку, що нависав над ним, Джозеф торкнув холодну бронзову ручку та легенько потягнув її на себе. Двері трохи піддалися але відчинятися не хотіли. «Гачок із середини», – здогадався Джош Мовчун. «Ножем підчепити тільки і діла. Або замка немає, або ним не користується. Ну, грижо!» Він посміхнувся від задоволення і попрямував до хвірт. Була чимала спокуса залізти в будинок негайно, але Джозеф давно вже не був новачком. Спішити людей смішити. Ще один день Джош витратив на вивченні розпорядку дня в будинку, а ввечері, спостерігаючи за освітленими вікнами, намагався визначити, в якій кімнаті може бути колекція яка його цікавить. Джозефію здавалося, що йому майже поталанило. У цьому разі потрібна кімната містилася, очевидно, у північному крилі будинку, найпевніше на другому поверсі. Для себе Джош відзначив кілька придатних вікон і прикинув, в який бік йому треба буде рухатися. Більше за такий короткий час згоді було довідатися, і Джозеф вирішив покластися на щастя та власну спритність. Обчистити будинок, що поринув у сон, навряд чи буде складніше, ніж кишені перехожого. Хвіртка, як і минулого разу, відчинилася Тихо, і Джош летючою тінню ковзнув до чорного ходу. Біля дверей завмер, прислухався, усе спокійно. Ніч прозора і умиротворена, мов скромна наречена біля вівтаря, що опустила очі долу та чекає, коли залишиться нарешті з нареченим наодинці, і той зможе взяти її. Порівняння, яке спало на думку, дуже сподобалося мовчану, і він глибоко зітхнув, одним порохом витяг з рукава вузький ніж, який легко вислизнув йому на долоню, акуратно підчепив ним гачок і, не виймаючи леза з їх щілини, тихенько повів рукою вниз, щоб гачок не дзвякнув. Не дзв'якнув. Двері лечуть не рипнули і відчинилися. Джош плавно причинив їх за собою. Трохи постояв, звикаючи до темряви. Він прихопив із собою потайну лампу, але вдаватися до неї без особливої потреби не хотів. Намацав відкинутий гачок, безшумно поставив його на місце, якщо комусь заманеться серед ночі перевірити запори, щоб нічого не запідозрив. Сходи він устиг михцем роздивитися, ще коли відкривав двері, та ж тепер попрямував донизу, перед кожним кроком обмацуючи підлогу ногою в м'якому замшовому чоботі. Ось і сходинки». Майданчик, проміжний, ще вище, Другий поверх, Тепер праворуч. Ручка наступних дверей, Неголосно клацнувши, піддалася, І Джош опинився у величезному коридорі. Тут було помітно світліше, З високих стрілчостих вікон Падало примарне місячне світло, яка після чорнильної темряви сходів здалося Джошеві майже сліпучим.